Пробуждане на човешката душа Първа лекция от учителя, неделни беседи, седми том, 25 март 1923 г. София, Изгрев Чете Надка Иванова Йоанн, глава 14 да се пробуди човешката душа, значи да осъзнае благата, които са и дадени, и да ги обхване. В света, в който живеете, има известни иллюзии, наречени несъществени неща. Всички започвате с несъщественото. Вечер много неща изглеждат по-страшни, отколкото са в действителност, защото тогава светлината е по-малка. От тук вадя заключението. Съществени неща са тези, които стават в светлина, а не съществени, които стават в тъмнина. Срещаш един човек, който те поглежда особено, и си мислиш — защо този човек ме гледа така, какво иска да кажеш с това? Нищо не иска да каже. Физиономията му е особена. Гледа и маските, които се продават по време на маскарат. Едни от тях са опулени, ококорени, други са с премрежени очи, трети са с сърдит вид. Както виждате, и в живота има различни физиономии. Защо този човек се ококорва толкова? Това е иллюзия, не е реалност. Някой художник е нарисувал тази маска. За теб е важно, когато художникът донесе маската, да бъдеш с будно съзнание, да разбереш, действителност ли е това, което виждаш, или иллюзия. В процеса на пробуждането си душата не трябва да разглежда нещата от свое становище, а от становището на Божия дух или на Бога. Само така тя ще се развива правилно. Душата представлява малка вселена с безброй богатства, дарби и способности. Ще кажете, че душата е малка вселена. Да, тя е малка вселена, но с големи богатства. Изкуство е не да изедеш и изпиеш тези богатства, а да ги обработиш. Искате да бъдете щастливи. На всеки мога да изчисля колко време ще бъде щастлив. Щастието на един може да продължи един час, на друг един ден, на трети една седмица или един месец. Малцина могат да бъдат щастливи една година. Например, обичаш плодове, предпочиташ да се храниш, само с череши и казваш. Като има череши, щастлив съм. Колко време ще бъдеш щастлив, докато има череши? Щом презреят, щастието ти ще свърши. Една певица се готви да излезе на сцената и мисли, че всички ще се възхитят от нея. Тя живее във въображаемия свят защото като излезе на сцената, вижда, че не е така, както си мисли. Значи, между въображаемия и действителния свят има голяма разлика. Във въображаемия няма мъчноти. там нещата се нареждат лесно. Понякога си въобразяваш, че си купил една голяма градина от 10 декара, представиш си, как я обработваш и насаждаш ароматни цветя и хубави плодни дървета. Представиш си, как дърветата растат, цъфтят и зреят, как събираш плодовете и ги продаваш, как скоро ставаш богат и известен човек. Лесно ставаш такъв, без труд, само въображение постигаш всичко. Ако живееш само с въображението си ще приличаш на онзи млад циганин, който разнацял мляко по къщите и си мечтаял. Като продам всичкото мляко, ще си купя една кокошка, да ми снася яйца, ще продавам яйцата, като спечеля пари за една овца или коза, ще продавам млякото на овцата и един ден и нея ще продам. От спечелените пари ще си купя една крава. Мислил си как ще забогатее и най-накрая си казал, като милионер ще предложа на царската дъщеря да се оженим, а след две-три години ще си родим едно хубаво детенце. Увлечен в мечтите си, той подскочил от радост, гърнето с млякото паднало от главата му и се разляло. Заедно с млякото се пръснали и неговите мечти. Като слушате този анекдот, се смеете, но вие сте този млад циганен. В анекдота е важно млякото, а не детето, което ще се роди в бъдеще. Във въображението нещата се стават лесно, но дойде ли до реализирането им, работата върви мъчно. Докато постигнеш нещо... Ръцете ти ще се покрият с мазоли, но каквото придобиеш, ще бъде по-здраво и сигурно от това, за което само си мечтал. И до сега хората живеят с иллюзиите си. Човек трябва да се освободи от иллюзиите на своя ум и сърце, да реализира своите желания. Физическият свят е поле за реализиране на божествения свят. Макрокосмосът е божественият свят, който трябва да се реализира в микрокосмоса, т.е. на физическия свят. Както фотографията отпечатва образа в намален размер, така и физическият свят не е нищо друго, освен отпечатване на Божествения свят в намален размер. Понякога иллюзиите са толкова необходими. Колкото и реалните неща. Какво ще придобиеш, ако знаеш всичко, което ще стане? Обичаш приятеля си, вярваш му, идеализираш го, но един ден се осъмниш в него и се разочароваш в приятелството. Казваш, разочаровах се, но поне влязох в реалността. В кой случай беше по-щастлив? Когато вярваше в приятеля си. Или когато се разочарова. Имаш син или дъщеря, на които възлагаш голяма надежда, но един ден се усъмниш в тях — съмнението в твоя ближен е съмнение в Бога и съмнението в Бога е съмнение в самия теб. Човешкият живот още не е поставен на здрава основа. Причината за разочарованието не е външна. Искаш да живееш по-добре от своя ближен, искаш да живееш по-чист, по-свят живот от мен — право ли е това? Като живееш добре, ще желаеш същото и на другите, иначе ще се разочароваш, ще страдаш и ще се мъчиш. Ако съм взискателен към себе си, ще бъда такъв и към другите. Да бъда към себе си снисходителен, а към другите взискателен, това не е правилно. Ти си служиш с две мерки, ще си служиш с една мярка и от нея ще разбереш, кое е право и кое не е, кое е грешка и кое е добродетело. Нашите погрешки и нашите добродетели пред Бога не са такива, каквито ние ги определяме. Как ще докажем това? Забелязано е, че когато материалните работи на човека се оправят, духовните му работи се объркват. И наистина, на повечето търговци материалните работи вървят добре, но вижте ги какво представляват в духовния свят. Бедният човек няма пари, няма къща, но разговаря с Бога и с ангелите, сърцето му е пълно с благородни чувства. И светли мисли. И тъй, вие трябва да имате правилни разбирания за нещата. Докато не дойдете до новото разбиране за живота, всякога ще живеете в заблуждения. Не е лесно да се освободите от заблужденията. Трябва да се знаят изходните пътища. Ако не ги знаете, все едно че сте в лабиринт, от който никой не може да ви извади. Човек трябва да знае изходния път в живота. Колко пъти се е обърквал, за нищо и никакво две сестри се скарват, не могат да се търпят, не могат да се споразумеят, а после търсят път, как да възстановят отношенията си, как да възвърнат любовта, която са имали помежду си. Коя е причината за това? Човек не се е познал. Той живее едновременно в трите свята, поради което се натъква на различни мисли, чувства и действия и не може да ги съчетае, Тоест хармонизира. Ако работи само с физическия си ум, той не може да разбере духовните и божествените работи, ако работи само с физическото си сърце, не може да разбере умствените и божествените работи. Ако с ума си не можеш да схванеш божествените работи, защо ти е този ум? Значи, към физическия си ум трябва да присъединиш и Христовия ум, за да разбереш божествения свят. Сложна работа е това. Как ще се справим с трите си ума? Ние с един ум... Не можем да се справим, че ще се справим с три. Физическият ум е у нас, а Божественият над нас, и ние трябва да се държим за него. Започнете с Божествения ум, останалите са негови помощни средства. Същото се отнася и до сърцето. Казано е в писанието, ще му отнема каменното сърце и ще му дам плъцко. Или с други думи — ще му отнема човешкото сърце и ще му дам божествено. Няма защо да се сърдите на някого — каменно е сърцето му. Как ще разбереш света с такова сърце? Каменното сърце не може да направи човека щастлив. Той е студено, хладно, покрито с дебел сняг и лед. Той е цяло гробище, покрито с кости. При такова състояние на сърцето може ли човек да бъде щастлив? Ще се отнеме това сърце и ще му се даде ново. Да се върнем към практическата страна на живота, която сами можете да разберете, да допуснем, че се затруднен. Затруднението е резултат от неразбиране на законите и отношенията в природата. Стоиш на брега на една широка и дълбока река и си въобразяваш, че лесно можеш да я прегазиш, но като опиташ да я приминеш, виждаш, че си в опасност, водата те носи и всеки момент може да се отдавиш. Започнеш да викаш, да ти дойде от някъде помощ. Умен трябва да бъдеш, ще забиеш един голям кол на брега на реката. Ще завържиш на него едно дълго, здраво же, ще се хваниш за края му и внимателно ще стъпваш във водата. Постепенно ще навлизаш все по-навътре и ще опитваш дълбочината на реката. Така ще направиш сундаш. Ако забележиш, че дълбочината се увеличава, ще се върнеш назад, в случая... Въжето представлява човешкия ум, за който трябва здраво да се държите, умът може да ви спаси и при най-неблагоприятни условия. Днес, колкото и да се говори на хората за духовния свят, те мъчно могат да го разбират. Под духовен свят разбирам света на ангелите, там всичко става с магическа сила. С магическа бързина достатъчно е ангелът само да повдигне пръчицата си, за да постигне желанието си. Щом дойдат гости, той веднага вдига пръчицата си и пред тях се нарежда богата трапеза с хубави, вкусни плодове. Гостите се нахранват и си разотиват. Ангелът отново вдига пръчицата си и трапезата. Изчезва. Какво ще бъде вашето положение, ако само с едно вдигане на пръчицата трапезата се слага и вдига? Реален ли е този свят? Има нещо реално и нещо нереално, така е според вашето разбиране. Единственото реално нещо са ангелите, с които можете да разговаряте, те наистина вдигат и слагат пръчцата си. И на физическия свят единственото реално нещо е Бог, който вдига и слага пръчцата си. Като я вдигне, каквото пожелае, става, щом я свали, всичко изчезва. Някоя жена плаче, иска да си има детенце. Бог казва ‒ дайте едно детенце на тази жена. Детенцето се ражда. Жената се радва, повива го в пелини, къпе го, милва го, казва ‒ моето пиленце, моята кукличка, ангелчето ми, един ден ще стане голям гений. В далечното бъдеще може да стане гений, но сега е кукла, с която си играеш. Ти го храниш, обличаш, учиш, но като получи каквото му е нужно, ритнете... И казва ‒ не искам да те виждам, да не си ме раждала. Защо Бог ми даде такъв син? Това, което наричаш твой син, е жива кукла, не е онзи истински син, роден от дух и вода. Първо Бог дава живи кукли на хората и след като се справят с тях, ще им даде синове и дъщери, живи души. Когато дойдат тези души, те няма да ви връзват и ограничават, няма да ги къпите, както къпите сегашните деца по два пъти на ден, те няма да бъдат малки и безпомощни, а 33 годишни моми и момци в пълния разцвет на развитието си. Има ли нужда да учите тези свои синове и дъщери, възможно ли е да родиш 33 годишен момък? Или мума – те няма да се раждат от майка и баща, а по дух. Казано е в писанието – роденото от духа – дух е, роденото от плътта – плът е. Кой човек е роден от Бога? Казано е – роденият от Бога грях не прави, да се родиш от Бога. Това значи да се прояви божественото в човека. Питаш, аз кукла ли съм? Ще мислиш и сам ще си отговориш. Това е философия, която трябва да разберете. Нека всеки си зададе въпроса. От човек ли съм роден или от Бога? Докато се съмняваш, че си роден от Бога, ти си жива кукла. Като се обидиш, че си роден от Бога, ще усетиш, как се освобождаваш от товара си и придобиваш нова светлина и топлина. Какво прави човек, когато се притесни? Той започва да търси подкрепа отвън, дано дойде някой да го отеши, да му каже истината. Може да се намери такъв човек, но ти сам трябва да разбереш истината. Казваш. Как ще разбира истината, когато тя постоянно се изменя? Аз говоря за вечната неизменна истина. Минят се само преходните, временните неща. За Бога се казва, че е вечен, неизменен. Това, което се променя, е проявената реалност. Това, което е вечно и неизменно, е същественото. Тоест непроявената реалност. И в човека има неща, които не се изменят. Те показват, че той е произлязъл от Бога. Изменното и неизменното представляват двете фази на живота, тоест двете реалности. Ще кажете, че това е философия? Да, философия. Но тя дава възможност на човека да познае същественото в живота. Като се натъкне на противоречия, човек казва — кукла ли съм аз или жива душа? Ако всеки ден ти втълпяват различни идеи и те разиграват, както намерят за добре, не си ли една кукла? Днес си социалист, утре комунист, днес си баща, утре майка. Днес си брат, утре сестра, днес си учител, утре актьор. Ако всеки ден се залъгваш с различни неща, не си ли кукла? Написал се една книга, в която отричаш Бога. Мислиш ли, че със своите аргументи можеш да убедиш хората в това? Мислиш ли, че със знанието, което имаш, можеш да оправиш света? Това е забава. Аз мога, без да напиша книга, да докажа, има ли Господ или не. Ти си безверник, философстваш и убеждаваш хората, че няма Бог. Един ден тръгваш на път и замръкваш в гората. Нощта е тъмна, студена, ти нямаш хляб, няма къде да се подслониш. Аз живея в гората, където прикарвам в работа и размишления. Минаваш покрай моята колиба и казваш, — моля ви се, можете ли да ме приемете да се стопля? Отварям вратата и те приемам добре, наклаждам огън, стоплям вода, давам ти да измиеш краката си, да се стоплиш, давам ти дебели дрехи, да се завиеш, след това сядаме двамата да се нахраним, след което започваме да разговаряме. Питам те — сега вярваш ли, че те нахраних? — Не вярвам, докажи го. Ако те набия, ще вярваш ли, че съм те бил? — Пак няма да вярвам. Като те ударя няколко пъти, ще повярваш. Следователно, докато живеят в изобилието на благата, хората ни вярват, че съществува Бог. Тогава Бог казва — ударете няколко Стояги на този човек. Щом го наложат, стоягата той казва: Страшно нещо преживях и разбрах реалността на нещата. Значи, започва да вярва, но по отрицателен път. Това е крив метод. Съвременните хора постепенно навлизат в нова фаза на живота и започват да разбират проявите на Божията любов. Какво изисква любовта от всеки човек? Да обича, без да очаква да го обичат. Да любиш Бога, без да очакваш нещо от Него. Искай от Бога да живее в теб и да проявява любовта си чрез теб. Ако нищо не искаш от Бога, нищо няма да ти даде. Сам пожелай да се обърнеш към Него. Единственият, който преобразява хората, е Бог, какъвто и преврат да стане в теб. Не казвай, че Бог го е направил. Това не се доказва. По този въпрос може само да мълчиш. Че Бог живее в мен и по това ми говоря, нека всеки сам се убеди в истината. Щом Бог живее в мен и обкръжаващите ще възприемат моята любов. Тя е в такова изобилие, че всякога остава, излишат. Ти от водата на моя извор, колкото искаш, яш от плодовете на моята градина до насита, от каквото се нуждаеш, ще го намериш при мен. Не се осигурявай за утрешния ден, аз имам всичко, ела при мен, да задоволиш нуждите си. Христос казва на учениците си, — Вярвайте в Бога и в мен вярвайте. Това значи. Вярвайте в абсолютното, което не се изменя. Вярвайте и в мен, който обяснявам причината за промяната на нещата. Днес се правят опити да се обясняват причините за противоречията в науката и в философията. Науката е едната страна на реалността, а философията — другата. Те се стремят да обяснят абсолютното. Метафизичното, неизменното, целта на науката и на философията се заключава в това да познаят реалността и да я приложат. Една от задачите на ученика е да опита и познае Бога. Каквито и опити да правите, все ще се осъмните в него. Казва ти се. Днес ще се спреш на еди коя си улица и ще чакаш там. В 10 часа преди обед ще мине еди кой си господин. Вие ще спрете на определеното място и ще чакате. Не го познавате, но ще очаквате да дойде, да ви помогне. Какво ще стане с вас? Изваждате часовника си и от време на време поглеждате, кога ще стане 10 часа. За да се срещнете с човека, но между вашия часовник и този на господина, когато очаквате, има разлика от около половин час. Без да иска, той ще закъснея. Вие се тревожите и си казвате — ето, не се състоя срещата. А той е точен, идва на определеното време. Ако часовникът беше сверен, никога не ни би закъснял. А че часовникът не е верен, вината не е негова. Докато се смущавате вътрешно, в ума, в сърцето и в душата си, той няма да дойде скоро. Изобщо, колкото повече човек се тревожи и съмнява, толкова по-голямо е разстоянието между него и ближния му. Щом сърцето ви започне да се успокоява, а умът ви да се стабилизира, той е близо до вас, скоро ще се срещнете. Има моменти в живота, когато в човека проблясва вътрешна радост, той се примирява с всички противоречия и казва — готов съм за всякаква работа, готов съм на всичко. Що кажеш, че си готов да направиш всичко, каквото Бог иска от теб, ти си на правата страна. Ти си в реалността на живота. В този момент ще дойде онзи, когато очакваш. Той ще ти донесе мутика, ще ти предаде първи урок, а ти ще изпиташ голяма вътрешна радост, че си намерил своя учител. Той ще ти говори за новия живот, за неговия вътрешен смисъл. Който е намерил своя учител, той е познало радостта. И смисъла на живота. Всяка врата е отворена за него. Невъзможно е да те мразят хората, ако Бог живее в теб. Където влезе Бог, или ще го приемат, или ще бягат от него, едно от двете, това е закон. Защо трябва да бягат от Бога? Защото Той казва, никой да не стои на пътя ми, който е настрани от пътя ми. Свободно ще минава и заминава. Едно нещо искам да направя за вас — да вложа в мовете ви живата вяра, чрез нея всеки може да опита, има ли Бог или няма. Това е въпрос на съзнанието. Условията, при които сегашният човек се развива, изискват абсолютна вяра в онзи, който не се изменя или Привидно се изменя. Защо е нужна тази вяра? Като вярваш в Бога, ще вярваш и в себе си, а вярата в Бога и в себе си ще ви доведе до границата на царството Божие. Ако се спреш пред тази граница и се запиташ, да вляза ли или не, ти си пропаднал вече, това е съмнението което спава човека. Божественият цвят изключва всякакво съмнение и колебание, ще се кажеш определено и категорично, ще вляза в царството Божие. Веднага ще скъсаш връзките си с света, ще заключиш куклите си, наследство на по-малките, в съндъка и няма да мислиш вече за тях. Пред теб се открива нов. Красив свят Без съмнение и колебание, вие пристъпвате бавно и сигурно към шестта тераса, където ви очаква среща с светли ангелски души, които не обичат никакво колебание и съмнение. Казано е в писанието. Двое умният е непостоянен в своите пътища. Така постъпват много хора. Дойде някой да слуша беседа, но като ни му хареса нещо, отива при теософите. Какво е теософията? Какво ще му даде тя? Теософията е премелване на жито, т.е. превръщането му в булгур. Говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? Не съм ги видял. Но така е писано. Това не е знание. Всяко учение, което се проповядва, трябва да се опита, да отговаря точно на фактите. Ако всичко, което проповядвате, е вярно, защо не се повдигнахте, защо не се спасихте, защо индусите, които проповядваха толкова учения, не се повдигнаха, защо очакват нов учител? Значи това, което им се проповядва, не ги задоволява, това е забава за тях. Те наистина очакват нещо, което да ги задоволи и повдигне. Хората се женят и мислят, че вършат сериозна работа. И това е забава. Казват на момата — ще те намерим един добър момък. Умен завърши от два факултета и ще те оженим за него. И момъкът казва на момата, — ние сме богати, имаме две големи градини, ще си направим нова къща. Той и обещава все хубави работи, за да я залъжи. Момата слуша, радва се, доволна е, най-накрая се оженват, но работата не върви добре. От година на година животът им се влушава. Защо? Защото с лъжа Работите не се нареждат. Същото става и с религиозния. Като православен, той посещава църквата, целува кръста и иконите. Една-две години е доволен, но и тук работите му не се нареждат. Липсва му общението на душата с духа. Като преемиш любовта, няма да ме питаш какво мисля. а ще знаеш това. Каквото говориш. Трябва да почива на истината. Който има любов, постъпва с другите, като със себе си, той мисли доброто на всички, достатъчно е да влезе някой в дома му, да се свърже с него в името на любовта. И днес има връзка между хората, те си общуват, стремят се към великото, но и в тях има черви които прегризват нишките на техния живот. Червиите са вашите заблуждения, освободете се от тях. Ние ще направим първия опит, но ще си послужим с известни правила, които са свободни и се прилагат по закона на любовта. Тези правила са ефикасни и устойчиви, но вън от любовта те са париативи. И христовите ученици вярваха в него, но щом се усъмниха, те се отклониха от пътя си и създадоха вселенските събори. Често запитват и нас, вярвате ли в съборите, иконите, кръста? Ние сега се учим да вярваме и то в Божията любов, която е неизменна, да вярваме още в Божията мъдрост и Божията истина. Ще вярваш? И ще прилагаш, как ще приложим любовта си към Бога, как ще му благодарим за този хубав ден, за тази красива гледка, която виждаме, как ще благодарим на Бога за всичко, което ни е дал. В това именно се изразява Божията любов. Бог ни наблюдава, огощава ни, дава ни всичко необходимо. Същевременно Той ни дава и мотики за работа. Като ни изпраща на лозатота да копаем, където на чист въздух, вместо да почиваме, ние работим с радост и доволство. Някои не са разположени добре към нас, протестират, хулят ни, не ни искат, но чрез борчетата Бог им казва, няма да безпокоите тези хора, който се усмили да ги безпокои, нищо няма да остане от него. Само ако повдигна пръчицата си, нищо няма да остане от вас. Бог казва и на владиците и на свещениците. Каквото знаете, задръжте го за себе си, но няма да закачите тези хора. Те са еретици. Не, те са мои деца. Аз ги познавам. Няма да ги безпокоите. Те са единствените, които ме слушат. Питам, кои деца са възлюбени на Бога, здравите или болните? Докато си здрав, ти слушаш Бога, щом заболееш, ни си послушен. Светът е голяма болница, а Бог главният лекар в болницата. Той има нужда от здрави деца и който не изпълнява правилата на болницата, вън от нея. Лекарите не разрешават въпросите. Моите деца са здрави и няма защо да стоят в църквата, болницата. Първо, там те ще се простудят. Църквата е за болните хора и след това очакват от нея спасение. Той се е заблудил в кръста, в иконите. Той се е заблудил в кръста, в иконите. Няма защо да се занимава с тях. Иконата, това е все едно... Портретът на твоята възлюбена или възлюбен. Какво трябва да направим умата, като дойде нейният възлюбен? Щом го види, тя трябва да остави портрета на страни и да отиде при него да си говорят. Ще кажете, че Бог е в църквата. Извинете, това не почива на никаква истина. Ние не се нуждаем от икони, а направо отиваме при Бога. Той да ни даде работа. Той ни вика за една велика свещена работа. Като слушате да говоря така, казвате. Колко учени хора има в света, колко учени хора има в България. Навсякъде има учени хора, но повечето са натоварени камили. Натоварят една камила, тя върви и пъшка. Ние не се нуждаем от много владици. Един владика ни е достатъчен. Като ме укоряват, владиците сами изпадат в противоречие. Казват, че съм се провъзгласил за Христос, а всъщност, като се наричат архиереи, те се провъзгласяват за Христос. Според мен, един архиерей има в света — Христос, никой друг. Не може да се нарече Архиерей. Обръщам се към владиците и казвам. Снемете одеждете си и се обличете в дрехите на ученици. Нека се смирят, нека осъзнаят, че не са в състояние да оправят България. Как ще я оправят? Ще кажете, че ще излязат между народа да проповядват. Какво ще му проповядват? Един. От народа ще му каже ‒ дядо Владика, имам болно дете, помогни ми ‒ вика е лекар ‒ дядо Владика, помогни ми ‒ обърках сметките си ‒ еди при банкера, той ще ти помогне ‒ така не се говори ‒ който излезе да проповядва между народа, трябва да има божествена сила, има ли тази сила с едно докосване? До главата на страдащия владиката ще го благослови. Той ще каже на населените, братя, работете усърдно, тази година ще бъде плодородна, ще даде изобилно жито и плодове, голямо благословение ще се излее върху вас. Ако владиката говори така на хората и думите му се сбъднат, неговата проповед има смисъл. Хората не се нуждаят от много говорене, но от братство и равенство, от любов. Аз не говоря за обикновената любов, но за любовта на Бога и на Христа. Христос казва «Ако ме любите, ще опазите моите заповеди. Ако вярвате в Бога и в мен, ще вярвате». Питате на какво се дължат недоразуменията? В древността имало един учител, адепт, който изпитвал учениците си по два начина. Първият бил следният. Той извиквал един от способните си ученици и му казвал, В еди кой си ден ще тръгнеш с учениците си на път. Ще отидете в едно от съседните села, където ще ви посрещнат много добре. Ще ви дадат нови, чисти дрехи, за да се преоблечете. Ще ви нахранят, ще ви приготвят чисти легла за спане и на сбогуване ще ви дадат пари за път, като ви поканят и друг път да ги посетите. Учениците тръгвали за селото, но оставали изненадани. Селените ги приемали точно обратно. Още с влизането им в селото пускали кучета да ги гонят. Вдигали тояги и ги удрили жестоко по гърбовете, едва можели да се спасят с бяг. Всички се пръсвали и след излизане от целото се събирали и се връщали при учителя си. Започвали да разказват, през какви страдания са минали. Най-способният ученик питал — «Учителю, защо ни каза едно, а излезе друго? Как ще ни обясниш това? Защо не ни каза, че ще ни бият така жестоко, да бяхме си сложили по една мека дреха на гърба, да не усещаме болка от тоягите. Учителят мълчал, нищо не отговарял. След няколко дни той давал задача на други ученици, която се решавала по втория метод. Казвал им да отидат в едно от съседните села, но да бъдат готови, защото там ги очакват страдания, тояги и гонене. Те се приготвили за това посрещане, но още с влизането им в селото оставали изненадани, селените излизали да ги посрещнат, приемали ги в домовете си, където ги гощавали добре, оставили ги да принощуват при тях. Учениците се чудели, защо ги посрещат с такава радост, когато очакват гонения, бой. Връщали се при учителя си и го запитвали, защо ни им е казал истината. Той пак мълчал. След това извиквал и двете групи ученици и им казвал. Първата група мина през страдания, защото някога в далечното минало. Те са постъпили с тези селени зле, имали са възможност да им услужат, да ги нахранят и посрещнат добре, но не са изпълнили задължението си, сега изкупват грешката на миналото си. Втората група ученици в миналото са постъпвали добре с селените, услужвали са им, помагали са им, днес жанат плодовете на своите добри постъпки. Днес повечето хора минават по пътя на първата група ученици — ликвидират със своята карма. Те трябва да бъдат готови да разрешат кармата си по закона на любовта. За да се справите лесно, ето какво ще ви моля — не говорете лошо едни за други. Ако някой е от невъздържаните и не може да ни говори лошо за другите, поне другите да бъдат внимателни. Да не се обиждат. На първите казвам, въздържайте се да говорите лошо за близките си, но уния, за които се говори лошо казвам, не се обиждайте. И който обижда, и който се обижда, и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще разреши вашите задачи, тя е строга и неомолима, като дойде. Ще ви научи, как се решават задачи. Ако очаквате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете. Кой е пътят за създаване на бъдещата култура? Пътят на любовта. Сега свещениците са се опълчили против нас и мислят, че ще им отговорим със същата мярка. Не, ние отговаряме на свещениците. Не искаме вашите икони. Не искаме да влизаме във вашите църкви, не искаме вашите кандила и обреди, кръщение, венчаване. Всичко хилаво, слабо, което вие изхвърлите вън от църквите си, ние ще го приберем и ще направим нещо хубаво от него. Ние не се интересуваме от набожните, нека те се стоят в църквите, ние ще приемем в новото учение хромите. Съкатите, слепите, т.е. онези, които никой не иска. Младите са вън от църквата, тях ще приемем ние. Те са млади, зелени, нищо не могат да направят. Те не са зелени, това, което расте и се развива правилно, не е зелено, такъв е законът на развитието. Под зелен разбирам онзи, който се развива. Зеленият цвят е символ на растение. Христос работи в света, но хората не го виждат, те искат да го видят като човек, да го пипнат, да го усетят физически, но ако той пълни сърцата с красиви и възвишени чувства, какво повече искате от това? Искате да го галите, да го целувате, да го носите на ръце? Това не е идея. Какво печели детето, ако цял ден го носите на ръце? Крив е възгледат на хората, където очакват Христос да се роди отново, като малко дете. Той се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. При това Христос се ражда едновременно в много души. Когато се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за обкръжаващите. Това е възкресение, това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя. И тъй... Вярвайте в новото учение, което ще ви изведе на добър край. Не допускайте никакво съмнение в себе си, служете на страни и най-малкото съмнение, тогава в ума ви ще блесне нова светлина. Направете опит да се убедите в думите ми, в какво може да се съмнявате, от какво се плашите. Старият строй си отива. Той е дреха която се замества с нова, която е приготвена вече. Старият строй неизбежно ще се смени. Той не е същественото в живота. Същественото е човешкият дух и човешката душа. Съществени са човешките ум, сърце и воля, условия за работа. Бъдещата култура е на човешкото сърце, под сърце неразбирам афекция на чувствата. Това не е любов, че се се вълдушевил, и това не е любов. Любовта е неизменна, постоянна сила, която повдига човека и уравновесява енергиите в него. Прояви Божията любов, прояви разумната си воля, оплакваш се от простуда кашлица, хрема, ревматизъм, не можеш да си помогнеш, защо не приложиш волята си да се изликуваш. Вярвайте в Бога и в мен вярвайте, тук има две течения — в Бога и в мен. Едното течение идва от клоните, тоест отгоре надолу, от ума към сърцето, а другото излиза от центъра на земята, тоест от корените към клоните. Да допуснем, че страдаш от болки в гърдите. Ако попаднеш в течението, което идва отгоре надолу, т.е. от мозъка, чрез концентриране на ума ти, ще прикараш това течение към центъра на земята, към сърцето, да стане движение, тогава ще си помогнеш, ще се освободиш от болестта. Не се плашете че ще се свържите с земята. Не се страхувайте нито от земята, нито от слънцето. Течението, което идва от слънцето, трябва да мине през центъра на земята. В това движение се образува един светъл кръг, който се движи правилно и с него човешкият ум постепенно се разведрява. Щом се излекуваш, ти вече можеш да обърнеш течението, Отдолу нагоре. Забелязваш, че твоята духовна природа заяква, но волята ти отслабва, за да усилиш волята си, обърни течението от центъра на земята към слънцето, където се кръстосват двата кръга, там се явява истинската култура, истинският живот. Не мислете, че течението, което иде от центъра на земята е вредно. То е вредно, когато постоянно тече през вас и вие възприемате неговата енергия. Знайте, че навсякъде в природата има прилив и отлив. Това става и в човешкото сърце. То предизвиква едно приятно настроение в човека и трае от една минута до един час или най-много до един ден, след което се сменя, т.е. изгубва се. И в човека настава реакция — тъмнина, мрак, който разбира закона, като попадне в тъмнината, т.е. в нощта, ще се запали огън. Щом дойде течението отдолу нагоре, лесно ще се справиш с него. Ако имаш запалена свещ или огън, материалът, който е събран, ще се използва като гориво. Като стават смени на теченията, вие казвате. Не мога да се справя с тях. Изгубих вярата си. Нищо не си изгубил. Станах лош. Не си станал лош. Това са временни състояния, през които минават повече младите, отколкото старите. Тези течения наричат настроения. В момата и момъка настроенията се сменят по няколко пъти на ден. Когато дойде време, момата да се жени, тези настроения се сменят по сто пъти на ден. Тя казва: Ще го взема, ще се оженят за него. Това е течението на сърцето. При друго течение казва: Не го искам, черен ми е станал. Майката на мумата казва: Ще го вземеш, дъще. После тя казва: Ще го взема. Пак е под влиянието на сърцето. Значи, ту ще го вземе, то няма да го вземе. Майката казва: в чудо се видях с тази моя дъщеря. То го иска, ту не го иска. Такова нещо са теченията, които идат от центъра на земята към слънцето. Момата е на кръстопът. За да разреши въпроса правилно, тя трябва да излезе от него, иначе не може да направи своя избор. Най-голямата грешка в женитбата се заключава именно в кръстосването на тези течения. Започнеш ли да се колебаеш, не решавай въпроса. Остави го настрани. Думата женитба има съвсем друг от този смисъл, който сега и се дава. Под женитба днес се разбира осигуряване. Тя е осигурително дружество. Някой се осигурява за 10 000 лева, друг за 20 000 лева, трети за 100. 200 хиляди. Човек сам по себе си е осигурен, той трябва да вярва на своя дух, на своята душа, на ума, на сърцето и на волята си. Така трябва да говорят майките на своите синове и дъщери. И в новата култура хората ще се женят, но не под влияние на другите. Ще дойде някой да те съветва. Взими този момък, вярвай в него, не се страхувай. Мумата трябва да вярва на своя дух, на душата си, на ума, сърцето и волята си. И тогава, като се кръстосат, два ума, две сърца и две души, които се разбират, ще дойде разумният живот. Така трябва да се проповядва на всички. Говорете истината без никакво колебание. Има въпроси, върху които колкото и да ви говоря. Не всички можете да ги разберете еднакво, защото мозъците ви не са еднакво развити. Някои от вас трябва да мислят дълго време за Бога, за възвишеният свят, за да се преустроят мозъците им. В мозъка им има особени наслоявания, които препятстват за възприемане на истината. Това са особен род психически вещества които гният, както физическите вещества. По закона на поляризирането те трябва да се причистят. Когато мозъкът се освободи от тях, тогава носът, очите, ушите, устата ще започнат да се развиват правилно. Който не разбира това, погледне към някого и казва ‒ отличен човек е този, много нещо може да допринесе той. Лъжеш се, погледни, очите му са кривогледи, носът, устата деформирани, трябва да работи много върху себе си, за да може да се очаква нещо от него. Той казва, че се е обърнал към Бога, че е негов служител. Не вярвайте, той има много полици, които не е изплатил и няма намерение да плаща. Аз вярвам в обръщането на хората към Бога. Ако и кисията им е обърната, тоест отворена, докато не отвориш кисията си, не можеш да се обърнеш към Бога. Когато Христос дойде на земята, хората ще имат обща кисия и тя ще бъде отворена, ще бъде извор, който постоянно тече и разлива водата си наоколо, за да пои всички растения, и всеки ще се ползва от благото на този извор, само така светът ще се комунизира и реформира, всеки ще внася своите придобивки в общата каса. Пазете се, да не изпаднете в заблужденията на миналите реформатори, имаме право да комунизираме само своят труд, Тоест, това, което сега печелим. Днес хората печелят всеки за себе си и желаят, да печелят така, като използват труда на миналите поколения. Не, вие трябва да призовете хората на миналото, да вземите и тяхното съгласие, да ги питате, готови ли са да приобщят своите печалби към вашите. Ние нямаме право да разполагаме с досегашните блага. Всички, които са се опитвали и опитват да комунизират благата на миналите поколения, без тяхно съгласие, нищо не са постигнали. Всички ще работим и това, което спечелим, него ще използваме общо. Това е учението, което Христос е проповядвал на хората. Той получавал в любовта и мъдростта, всеки да знае докъде се простират Неговите права и задължения. Така могат да се разбират добре майки и дъщери. Бащи и синове, братя и сестри, учители и ученици, господари и слуги. Как ще се съгради новото общество, ако между тях няма разбирателство? Мнозина ни обвиняват, че нашето учение било криво. Къде е правото? Истинското учение. Вашите учения оправиха ли света? Не само, че не го оправиха но още повече го развалиха. Днес обществата се разлагат, а не се оправят. Ако вашите учения са прави, защо воювате, защо разрушавате градовете, защо гробищата са пълни с гробове и кръстове, защо има толкова много болници на земята? Ако ние сме на крив път, готови сме да тръгнем по вашия, но покажете ни, Резултатите на вашите учения. И вие сами ще се убедите, че пътят, по който вървите, е крив, нищо повече. Този път трябва да се оправи, как? Като се обърнете към Бога и възприемите Неговата любов, която е любов на абсолютно безкористие. И религиите трябва да се причистят. Има нещо божествено в тях, но то се губи между големите заблуждения и те трябва да се филтрират. Сегашните религии са на формите, религии на човешките интереси, днес всички съзнават това. Има ли любов между владиците и богомолците, между свещениците и техните пасоми? Ако владиката посети едно село, веднага ще дойде заповед. Как да го посрещнат? Селените ще се разтичат, стражарите също. Защо? Владиката посетил селото. Ако Владиката има любов към селените, той трябва да се яви между тях като прост гражданин, без никакви одежди. Вместо да отиде между народа да разбере нуждите му, Владиката ще влезе право в църквата. От хиляди години. Свещениците влизат в църква, четат молитви и какво постигнаха с това? Кога хората започнаха да се строят църкви? Когато изгубиха рая, когато изгубиха църквата в душата си. Щом изгубиха духовната си църква? Те започнаха да се строят каменна. Ние се нуждаем от църква в душата ни и там да поставим Бога като любов, като първо свещеник. Една църква ще има в бъдеще, един свещено служител, тя ще бъде толкова голяма, че ще събира всички хора на земята. За такава църква се говори в откровението, може ли да си представите, колко голяма трябва да бъде тя? Тогава хората ще имат едно верю, един възглед, но толкова широк че ще обхваща всички възгледи на миналото. Всички сегашни форми и вярвания ще отстъпят на новото, те са изиграли своята роля. Нямам нищо против старите форми, но те изгубиха своето значение, за тях няма място. Новото, което иде, царството Божие, изисква съвършени форми. Нови възгледи и вярвания. Старото ще се снеме от гърба на хората като стара дреха и ще се смени сново. Дядото, който е умрял и са го заровили в гроба, един ден ще възкръсне. Пак дядо ли ще бъде? Не. Той ще се роди като младенец с нови сили за живот. Това е новото учение. Учение на любовта.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 Автомобили, както сега. Например, искаш да изпратиш писмо до свой приятел. То ще бъде написано на особена, фина материя и ти, чрез силата на своите ум и воля, ще го изпратиш точно там, където трябва. То ще се пренесе през пространството и ще стигне право до твоя приятел. Ако приятелят ти е на хиляда километра от тебе, за една минута писмото ти ще бъде на неговата маса. Имаш нужда от 1 килограм картофи. Няма да ходиш от една бакалница в друга да купуваш, но веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Как са дошли, някой твой приятел е възприел мисълта ти и веднага е изпратил картофите. Имаш нужда от ябълки. И те идват по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, да си поприказвате. Сядаш на стола си, отправиш мисълта си към него и се понасеш в пространството. След една минута си при него. Като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към своя дом и се намериш в пространството, и да е затворена върдата на къщата ти. Свободно ще минеш през нея, в бъдеще ключовете няма да имат сила, всеки ще влиза и излиза и през затворени врати, това носи бъдещата възвишена култура на хората. Ще кажете като турците, че това са странни работи, и да вярвате, и да не вярвате, така ще бъде, тогава отношенията между мъжа и жената ще бъдат правилни, хармонични, всички хора ще работят с любов, малко ще работят, много ще придобиват, и тогава ще имат ниви и градини за обработване, за разходки, но работата и учението им ще дават добри плодове. Хората на шестата раса ще се разхождат не само по земята, но и по другите планети. Те ще пътуват по слънцето, по луната и ще изучават живота на планетите, какъв свят ще бъде този, какъвто ни сте и помислили. Както сега има същества от шестата раса на земята, така и в бъдеще ще има хора от земята в шестата раса, в новата култура. Тя е готова вече, но постепенно слиза на земята. Християнството в сегашната си форма приготвя хората за новата култура, за възвишения живот. Този живот иде вече, но и от вас се иска да направите едно малко усилие. За да не се съмнявате в новото, трябва да правите опити, без опити нищо не се постига. Всички трябва да се подмладите, да станете млади по ум. С светли идеи, млади по сърце, с благородни и възвишени чувства, и млади по воля, с добри и правилни постъпки. Бъдещето е в ръцете на младите, на децата, и Христос казва, на такива е царството Божие. Всички трябва да бъдем божествени деца, всички съмнения, раздори, недоразумения. Да сложим на страни, да впрегнем на работа у нези сили, които досега не са проявени. Много работа предстои на човечеството. Тогава хората ще придобиват храната си по нов начин и ще се хранят по нов начин, ще отопляват и осветяват къщите си по нов начин. Това са задачи на шестата раса. Тя иде със своя програма и като я реализира, ще остави нещо ново на човечеството. Тя носи културата на истинското братство между хората и народите. Христос казва ‒ вярвайте в Бога и в мен вярвайте. Тази вяра изисква хора с светли умове, с чисти сърца и с силна воля. Всеки човек трябва да има три допирни точки. С любовта, с мъдростта и с истината. Любовта носи живот, мъдростта носи светлина и знание, а истината — свобода и условия за проява на волята. Съзнателният живот иде чрез закона на любовта, интелигентността иде чрез закона на мъдростта, а свободата и силата на волята чрез закона на истината. Това са задачи, които ще се реализират от шестата раса. Тя има методи за изпълнение на своята програма. За себе си тя е реализирала всичко. Ние ще възпремем нейните задачи и ще ги осъществим. По какво се познава идването на шестата раса на земята? По особеното лазурно сияние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 за материалния свят, тя ще ни покаже, че има и други начини за изучаване на природата. Който иска да влезе в новата култура, трябва да учи, да работи съзнателно, да се готви за новите условия. Питате, вярно ли е това, което говоря? Вярно е, но според вас не всичко е вярно. Не е така, за да познаете, кои неща са верни и кои не са верни. Трябва да правите опити да проверите тяхната истинност. Вярвайте в Бога и в мен вярвайте. Ако думите ми, т.е. думите на духа, пребъдват в вас, вие ще бъдете мои ученици. Ако думите на Христа пребъдват във вашите сърца и ако вие, чрез вашата любов, разумност и воля, Пребъдвате в мен, отец ми, който е неизменен, и аз, който се проявявам чрез него, ще дойдем и ще направим жилище във вас и ще ви се изявим. Това значи, ще ви научим на своите пътища. Иде новата култура, иде шестата раса, иде божественото в света. 25 март 1923 г. София Изгрев